Jag önskar att det ska bli fred nästa år så att vi hoppas att vi ska slippa ifrån kriget. När man har barn så tycker man det är för om det ska behöva ut. Och jag önskar att vi ska få hälsa och arbete som hittills. Är det pojkar ni har? Ja, det är två pojkar. Som mår det bra? Ja, utmärkt. Och det nästa delen är också pojkar? Ja, jag har sju pojkar och fyra flickor. Och jag önskar att Guds välsignelse Som har vila över dem på detta nya år Som tillstundar i 38 Med hälsa och kraft Jag önskar nu som jag gjorde förut Guds välsignelse över vårt land och, och på det nya året Att vi beskonade ifrån Krigets dån Och att vår älskade konung Slipper Tänka på att nya landet I ofrid utan att vara i Dögn och fred. det är min önskan och all välsignelse får vila i vårt land som ditt Förhoppningsfulla röster inför det nya året 1938. Mot slutet av året tycks fredshoppet infrias. Hitlers expansionshunger verkar ha stillats i och med münchen som ska ge fred i vår tid. 1938 är också året när Lubbe Nordström gör sin radioresa genom Lortsverige. andan på den svenska arbetsmarknaden skapas. Vi får vår första kvinnliga dramatenschef. Och till mångas förfäran vår första kvinnliga nyhetsröst i radio. En annan nyhet i radio är Frågesporten. Sverige får ett statligt penninglotteri. Walt Disneys snövit skärmar världen. Gösta Ekman går ur tiden. Och vilka är årets stora svenska jubilarer? Två 80-åringar, Selma Lagerlöf och Kung Gustav.